ariako harrikada. Arratxaldeon eta ongi etorri beste osteun batez ariako harrikada saio da. Gogoratu behar dugu, antxeta zilik eta oi jartzun artean egiten dugula saio hau lenik eta behin hainbat irratietan izandako elkarezgetaek entzungo ditugu. Lenik eta behin ohi irratiko eh, elkarezketa bat entzungo dugu gaur herira ekimenan aurkezten da eta herriko hainbat preso hoik kon kontaktako bizienak entzungo ditugu. Bestetik e, horretako sagardo eguna asteburu honetan da, eta, ba, ba sagardo egunaren nondik norakoak e, bueno, ba, kontatu zituzten zintzilik irratian. Gero berriz ere hoi hartzun irratira etorriko gara, izan ere, ba, amaiurko heledun den Xabier Mikel erreko ndo izan zen. Argullu saioan, sa Espainiako aurrekontuan inguruan, RR-ren bozuanako bidaiaren inguruan eta etabait e, gaien inguruan hitz egin zigun. Eta azkenik kantseta irratiko audio bat entzuko dugu, elkarrezkota bat Alardearen inguruan, Kakin da, badakigu Irungo Alarde parezkideak eta Onjarbiko Jaizkibel konpainiak 2011ko emagume sarria Yaso Dutela Donostian charo Arriba Seketa Anabel Salinasek izan dituzten uneon eta txarrezitz egin zuten eta hori da antxeta irratian entzunko duguna. Behin elkarrezketak amaituta agendaren txanda izango da. Baqua zen den morazko galdu gabe, ba esa na esa mesala preso hoyen elkarrezketa entzutela. Ongi etorri Aiako Arrekadara. Kilometroak biderkantuz da Zen Epirileko azken hastian, enkartela da, baina bono, aurten edo hilabete ontamintzat bere izango da, herrirak antolatutakua, eta presoi hartu dute bere gain, ba, antolatzeko hoi. Enkartela ez, erronka, eta horrei buruzitzeko ditugu gurean. Hane, kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Hander, egunon. Naxio, egunon. Laixo, egunon. Laixo, egunon. Laixo, egunon. Esta nix, egunon. Laixo, egunon. Bueno, esan dugu, enkartela da ez, erronka. Zuen gain hartu ezute, nola? Ba hori da, ez? Azkenean, Euskaldunok erronka zalea garelako, ez? Garbi dago guk, erronkak maite ditugula eta orre, erronka horiei aurre egiteko pie zaugarri daukagula Euskaldunok, ez? Alde batetikan indarra eta kemena eta besta aldetik, konbentzi mendua, ez? Arrazoia daukagu. Indarra esaten dugunean, herri baten indarra esaten dugu. Determinazioa, konpromesua, koherentzia, duintasuna, Eta arrazoia diogunean, eskubide individual eta kolektiboak zor dizkigutelako. Gureak direnak eta honen konbentzimendu osoa dugulako. Herriran helburua da, presoen egoeran eta laguntze ematia, alik eta jende gehen biltzia. Zuek nola ikusten dezute e, kanpotik angoain e, presoen egoera? Bueno, Erriran mugimendua, nolapaita da, nola da e, piskabatea, Nola esango nukeba, Herria animatzea edo pizka bat berritzea, nola baite erriko indarrak eta Astea osegitzea, baino beste pausu bat aratago eramatea, uhum. nola baite ezker abertzalako jendetik aratago joatea eta em, Nola baite konsientzia pizka zabaltzea eta Presoen inguruan presoen egoera nola bai zabaltzea eta animatzea jendeari zenbat eta e, lehen esan dua bezala bat, ezker aberzaako jendeaz arabgo zabaltzea presoen egoera eta zetenan laguntza garrantzitsu izango da ez? Bai, Garrantzitsua eta batez beharrezkoa La razón. La razón. beharrezkoa. E, zenbat eta jende gehiago inzatu, inplikatu eta kontuan hartu luke jendeak e, ezkerra bertxalakoa ez jendeak ere hartu eko luke ba, gure erpresuak eta e, zerrati borrokatu duten eta ez dela bakarrik ezkerra bertxalearen ezkerra bertxalea laguntzeko edo baizik e, Euskal Herria Euskal Herria askatzeko daudela eta egin dutena egin dutela horretan jarri dutela beren indarra eta beren biziaren bai. Bueno, e, Gain Inasi jokin jugo gara pixka bat, e, zu gaitxorik ane honduz dinen. E, Konta eguzo pixka bat zure egoera edo nola bizi zantzen hon gaitxorik egote hori? Espetxe nago nik, e, gaitxotasuna gazaltzen dira, hori nik uste egoerak, bertako egoerak ere, e, aurreratu dut jen duela gaixotasuna azaltzera, ez, berez, e, igual, gaiz ez bain zenitzen, azaldu ere ingo, baina egoerak edo behar zentzatio jendea gasotzen da eta geroan gertatzen dena da ezin duzula inolako zaintza sendorik eraman edo uste zentakilean baina eragotentzaren ean ere ez dituzte inolako soluzioik ematen deran uzapena dira edo ez da leku egokia e, gasotasun bat e, eh edo edo edo sendatzeko edo oso leku barnetakua. Bueno, jo mm -hmm. gaina gaxo egon izan ere erabiltzen dute zure gaixotasuna, ba zure suntxik eta eraiteko, ez? Damuketa edo ezurtik ezatzen zaitu ute, ez? Eskenfinean horretako daude, ez, e, Personak e, e, Oza, esaten duten arren bergizerteratzea du dela helburua. Gurekin ez zakat bergizateratzeko lanikan guk, guk behin guk baina dezki segidan zatzen gara. Ez gaude gizarteetikan eaparte e gizartea jarratze gaitu e, laguntzen gaitu e, beak bilatzen duten hori horizuk e, moralki eta Zuntzitzeko, mm -hmm. erritikan bazertu nahian, eta gaixotasun ekin ere ba, bueno, horretzintzat uste eta bueno, ez, da, ez da leku egokia, e, horre zendazina da e, gaixotasun bat, ez da zerrela guntzen, okertu, ba gaizik. Mm -hmm. e, ez dakit gaur egun uste e, dozenatik gora diela gaixo dauden presuak, orduan behaien egoera aldatzeko nola, nola aldatzu egeke hori oh, edo zein da irten bidia? Edo nola ulertu, behartza, ulertu arazi behartza ere irtein bat behar duela egoerak? Bueno, legeak, legea badaute, eh? kalera, kalera tuin behar dituzteke, eh? jarraitzeko eh, gaixotasuna, sendatzeko altzeak eta eh, rehabilitazio. Eh, Ose, nik adibidez nere zean, eh, ez tege, rehabilitazio bat egin behar duzongara ez dituzte inolako zeike ematen. Eh. E, realitazio bat egiteko, ozera, han ezaude sartuta irumetron iru kuadron, eta eta hortik e, hane, kanpoa, mohimentu behar bat emakazuko, ez talka ez duen jolako zeke, ez zetzi uste ematen ehalmenik, hortik atatzeko, ozera dute, eta horregun eran ikusten da, ere legeak daude, eta legeak aplikatu ez e, dut egin behar, legeak aplikatzekin e, soluntzioa badago, eta git, e, legeak bete esatela. Era, u leren de gure garaian lan askorrentzan gizarte mailean, ez? Eh, ni ekestei plataforma barka egondu ziren, e, nik goratzen dut gureatikan egondu ziela, e, egon gaxo bagoitzanti e, plataforma goratzen ziren, ez eziz eta bueno, gutxi gehi ba, bueno, lortu zen, multzo bat kaleratzea eta gaur egun ere, ba, uste e, eskatu behar dugu ba, legearen aplikazioa edo, ez? E, Hortik egon behar dugu, mm herriak -hmm. erri, ez zatu behar dugu. E, bestalde ez da, behar e, ez dute, ez herri ingo inzat, Bestalde, azken hastietan, e, kalian dabilen edo egunkaritan dabilen gaila da, parot doktrina, zert lortu nahi dute e, doktrina hori ap aplikatuta? Bueno, <coughs> iruitzen ego iridelea ez zehatzeko, azken finin txantai hautsa, e, presoak esterminatzeko, Eta usteltzen usteko espetxian, e, atera gabe. Eidu itzen dugu guri etxaian erronka hori dela. Eta gure erronka izan berdula, denak mobilizatu herria guztiak ibili e, presua getxera ekarri arte. Lehenko azteko kontua da, Galiardonek esan dula, e, ez dela bizi guztiko kartzela zigorrikan aplikatuko, baina EPK errebisatzen jungo dela. Bueno, es revisis, es ha palimbado 20 ikustia, pues neurutzen nahi ha uneiko bizi gusteko espetzia dela. Bueno, eh goazen berriz erronkara voltatzea, eh? barrikotian bota zen uten erronka eta uste, te, oi hartzun guztia goguakin daola jakiteko zein go den sokamutur hoiekin. Ba, La eta zazpian agertu behko dute plazara, eta han ikusiko dute zer egin behar soka horrekin. Bueno, Baina... Piztan bat edo emango ezute, oz e? Pizta Soka ekarri eta e, lortuko dugu denok elkarrekin, soka hori denak bilduz, elkartuz, lehen esan dugun erronka hori ontzea edo gara bat egin esaten zenbezela ondu baiiz. E, barrikotian egon etzien, etzienake soka lortzoko aukera bakatuzta? Bai, bai, bai, bateukera edozin zeatan hamaskarren eh, o eh, gaztetxian, eh, makutxon badaude anzokak eta <gülüyor> eskatzen duguna da bakotsak soka eta hogeita zazpian sortzitan plazan azaltzia sokarak. Hortxe bueno, ba, egon bidapena eskerrik askoane, hande herrin hasiota estan iz, gaur gurekin izateatik an, eta berri ze hurrengo batean eman Den esan dugu bezala, gurekin batera, tira soka, Presoak etxeratzeko daukago erronka. Atelierak 27an Denok Plazan ikusi nahi zaizuztegu arratsaldeko 8etan. Islatzen <mulik> du ei karta ekin eta jeran kalean ezeran. Maite zaituz izareten no okerre egian zutera ba, ez duzue jakingo, baino hasier esan dugu, beatatxiak ba, aldera, ba jongazte lumendikkin egongo ginela. Bera, ba, zagardo guneko ananto bada. Harrun bat honetan ospatzen da horetan hogeita ba, laugarren sagardo eguna ja hogeita lahau edizio, Baina ikan gogoratzen ditugu asierako aiek, eh? Ah, nolako asiren, eh? Baina, nago pixka sarra garela. Baina, bueno, baina, nes, baina nantitzen junden festaba da, e, finkatzen junden festa bada eta ja, hogeita logaren ere ibizten da, eta, bueno, horregati, ba, gonbiatu dugu, ba, jon antoratzaile bezala, ba, pixka konmentatzeko, ba, bueno, ba, semoz di joan aurtengoa. Gabon, hasteko. Bai, gabon, gabon, gabon dituz. Eta bueno, bizkauta hori, es 24 urte, imaginatzen du ja hundia egin dela eta orantolaketan ere ba la mordoske izango duzuela, ezta? Bai, bueno, e, begi dituen dago urtetik urtera nola bueno, hunditzen joan dela, ja da hundia, da. Eh gure herriko sargoguna, sargoguna hundia da. Eta zu diozun bezala, ba bueno, izan da alako prozesu bat eta azken utzetan ba jende asko parte hartzen du eta bueno era e, eskatzen du, eh? Eskatzen du lan egitea eta. Bar. Gero ere, ba, bueno, sagardo-tayaren eta sagardo egilen mundua ere aldatzen joan da ere aldatzen joan da, berri ingurtzak etorri dira eta bueno, hiru datu behar e, izan du dugu, eh, zentso antolatzen artean, haseran taniko ezputoen baitare, ba herriko elkarte, elkargoia, horio, bai, badago batzorde bat lana egiten duena en 2008 eta hoitzen hamitzen baina guzti e, atzean e, ezin daiteke e, ezin diteke e, sagardo guna harren guna ulertu Horratzean ba, orratzean e, dauden e, elkarte guzti horien e, e, guztiak e, e, ez bad dira 18 elkarte dira eh bueno, ditut eta gogoratzea ere Batzutan ba, ondo dator, ez? Ba, Egon dauzkagu alkartasuna, amuleta, auzolan, batasuna, beraunbera, bera, bera bukagaitz, euskaldarrak, gautxori, gudetoki, ibaika, lagunak, landare, niesen, ondarra, ostarte, sanuberto, txepetxa eta txintxarri. Haurik mm. daude, buru belarri sartuak, e, egun hortarako, e, eh denon dago ba iazko zardubuna so, aurrekuaba zen jende tortzen da noruan ba udan antolatzeko nese ne kalkulatu dusoe emajende parte hartzen du no, gabeti go... go jotzen dugu <laughs> bayan bueno zaigu mila, ba, 7000 zatenda goiz eh, tarratsalde eh, kontuan hartuta eta eguraldi onak, madu, ona eguraldia laguntzen badu eguraldi ona izaten badu egun horretan Ba, bueno, ba, goia jotzen dugu. Eta izaitu oso egun bikainak, eta ban jendetza ere ba, namar gina da, guz egiten da kalean. Eta ia da, ba, bo, horretaz, bozik ba, gau dela, ez? Ba, da, beti asmo bat guztionetan, sagardugun bada, e, nahi izaten da sagardoa gastatzea, probatzea, da, kultura horretan jartzea, baina era berean guk nahi izaten dugu ere, bueno, festa sagardoaren inguruan izatea, festaa. Bada, kultura hori haipatzen duzuna Nik ustu, aseratik ondorengo Egon denaldaketako bat izan dela zera batean nire batzen dute mm -hmm. Gaztetxo nintzeleko mm -hmm. eta horretara jutien nintzeleko bakarrik eh? Zela gehiago zagardo atera Arratxaldean juun Eta gero aurre azkenek urtean bai. ja goizean bai. Ja pixka zagardoan hola Bi pa, parte Zabaldo bai, pa. eginda es? Bueno, Aurten badugu eh, Zenbait eh, kontu berri edo ozateko, Eta bat da Lehen aldiz parte hartuko dutela badizuez sagardo sagardoa eh, bitan eta edurita manatudala, ez? Badago gorena sagardo marka, badago Label sagardo marka, eta badago ez batean eta ez bestean ez daudenak, letikoa. Hiru hoiek egongo egon dira urtengo sagardogunean. Eh, ban goiz partea, zuke ipatu aipatutuen bezala, goiz partea ba Gorenako Zera sagardo egileak ongo dira Dira amairu Sagardo e, tegi Eta zu diozun bezala ba, bueno, Beste Goizak hartuzun beste kutsu batez Hede idiekin Sagarra e, joiten zen Gero Horren ba, Mostoa edo banatzen zen Eta bazun rolako Beste aire bat eta arratsaldean zu diozun bezala Bona otortzen bueno, zen unberuko jende bueno, Gubiak defendatzen ditugu Hegus e dugu bai bat eta bai bestestea e, ondo da topioarri hoi. iguruko ba, gazteria ere ba, izatea ko jai dugune hori ez eta giro hori ba, batzeko Aine. egoteko eta eta sano-sano parrandeiteko, ez? Gini guztu gaina gaztek, asko preseatzen duten e. jaiba dela e. eh? Zagardukunela. Eta pixka dagoiza bai gehiago bihurtu da, ba gehiago ba aurrekin, ba. bai edo, ez? Pixka lasaiago, ba. ez? Giro lasaiagoa dagoen, ez? Bai, hori ba, da, ez? E, bueno, hori ere zagardukuna e, da. Eurdan, lasai babiatzea jaia sentitzea, tastatzea, pintxo bat dujatea, aurrekin, eta bon, hori ere... Zahar du gilek edo guztoko ute horrelako estenatuki bat. Arratsaldekoa beti zeak gehiago sortzen ditu. Ez? Ba arazoriago edo bueno, deskontrol hori komentatzen zen duena. Baina zorionez ez e, da igu sekula gozlarri gertatu horren aldere bat gera parranda sano jator baten aldekoak zerretik ez eta horren arte ba bora ondo jundat, espero de gure ondo jarritzea mm -hmm, Seguro, baiet e, Haipatik duzu zagardotegia baitare Baiko, izez baiaratxala zeongo dira Elkartean izenak esan duzu Agian zagardotegienak esatea izango da Maen junko, puru ba, do... purua gutxi e, Gorenakoak danak datu eta amairu dira Eta gero Gipuzkako sagardo egileen e, Elkartean e, batzen direla Berroita amaika zagardotegi egin artean labela ere sartua dago eta orduan e, guzti-guztira bai goiz etarratxaldea kopuro hori batuta izango ditugu berroita merezzi sagarrotu e, gien ordezkariak mm -hmm. berroita ondo dago bai, bai, bai, bai. morbezka bat. bat eta hori e, bueno, xe izango da seburaski lehen estueneko no, aldiz edo ba, bueno, abek e, arte hartu kautenak gure herrian. Marka ere berria da, morena eta labela, eta bon, azkenean, gure asmoa hori izan da, ez, erretarrei eskaintzea dagoen produktorik onena, eta orain orain bertan dagoen produktori, dastatzeko ba, aukere izatea. Hor ere, ba egiten da, ez, urtero-urtero egiten duzu, omen aldi bat. E bai, bai ja egile eta egile ba, bai, Atzo, hain zuzen izan zen presentazioa hm, Presentazioa Eta Ematzen dugu beti Bah, sahur ja e Gertatuko den berri, ze kimen dugu giren Nobeda e Eta bat, beti Saiatzen ja gira nobeda derik bat, sartzea Eta Eumendu egiten dugu Bah, Zagardo egile eta Zagardo-tegi bat. Horten, eh? e, e, lesakara joan gera. E, lesakako Zagardo-tegi e, batera joan ginean. Zagamari Lopezena. Eh? E, lindurren bordara inzuzen. Uh -huh. Eta horrean, bantxon mendizabalek e, indako eskultura bat. E, eri asko gainak ustazitzen duna. Asko maite duna. Ba eskintzen dio ez? Eri eh? eta atzo hori gertatu zen eta eraberean, ba, bueno haipatu genitun, ze aurten, zeren ez da bakarri sagardo daztak eta Zagardo festa handi hori lehen ez da, denu honori e, ogita zazpian hau ba, au, aurrakortetan egin da ez, zazpi, eses, ez, ez da, horreti nobera gisa azaldu da ba, ogita zazpian e, azaldu duten baztego laukera lako Zagardoaren kata bat egiteko Eta, bueno, ba, hola hasi zen, eta azkenean m, lekuare aurkitu genuen, eta aukera izan genuen, ba, zera, uberen txeko areto nabuzian egitea. Horran, larun batean, ez, ostidalean, arrasaldeko zazpitan, egongo da enologo bat, eta kata, zauraren kata, e, bueno, emango du, zera ez? Jaizagardo ani buruz sagardo ani buru, semango beter Vamos, experto vera, esta vero. Bueno, da, es. dugu, doro, dugu, oile, da, Bere bereiz eta bueno, azken finean da sagardoa zergun da tratatzen duten eh, gaur egun kolorea dena, eta hoy dana ba eh, jartzen hartzen da gozata da. Eta ba hor ulakute, bueno, jakinduri badaukatu eta hori ba bueno bai kompartitu ba, ez daki gunekin no, jo, edo espertotaz juten garen bai, pakekin, ez, yeah. eta gero egunean bertan larun batean, larun batean bertan, edo bueno ez daki beste barrikuntzare bueno hori da, barrikuntza bueno, da eta gero goizean bai goizean e, ja larun batean e, baletxeko arkupetan izango dira kata azkarrak erritarren zat eh? ba, jendea bilduko da eta gaita marlagun ditzen direnean ba, e, nolo bat erango da egi berdin izango mm -hmm. Eta han dagoen jendarekin egingo du ba azalpena eta hori da. Dan, hori goiz partean ere emango da. Amaltatik ordubita eta Arratsaldez, ba seitatik zortzita. Ego dua berrikuntza esartu eh, duguna. Mm -hmm. Eta alla da, ba bueno, e, egun, Eguneko eh edo Oso antzekoa da sentu horetan e, beste uteko bitara e, jarraitzen dugu. Mantentzen da, orduan niesen elkartetik el ateratzen dira Aterako dira, ba, triktilaria, txistularia, gaiteroak, e, dutzaineroak e, Eta asto eta burdi eta oidana guzti horrekin, gantzariak ebai Eta orduan, ba, kale joango dira, ba, sagardo abanatzen Eta azkenean, nun, ba, esenbelareko plazan, da, danak bildu arte han hasi lamatzen zaio ba mabia ke ingururuan ornekoenuke zakio horrotzeria mabitan hasi ofizial intzio arginderi la, oke lamateko zardua itzukatu ten dagoan zuzen duzun bezala lemba indartzen joan dago ba, plan hori eta horuan ba hor bon, gaude baina normalean e, egardian irrintziarekin batera Bertxo bat ere betako da, seguren, Eta horreazten da Ja, zagardu egunaria zira Eta gero arratxaldekoa? Eta, hori da, eta gero arratxaldekoa ba, Bosta kaldera Ekarteko jendea ia, Eta postua bete atzaitutzen Eta etu dira Bete, bai hor Lanak izaten dira ba, Gelak eta botillak eta idana, Eta bosta kaldera Zira mando zailo, bostetatik hozitatik badatu musterdiak sida aldera, hozitatik fortia parte eh, horrizago daia. Jaizardu hasta. Tamardo mm -hmm. baitares ba horretara ba, etortzen den jendea, ba bueno, ba Dalontzia eta hori da. Hori da, da, da, da. da. Bueno, da. Or, Horretarako or, ba dago ba, Postua daude, hori dena martxan Dago, ba postuak daude eta postutan ba autituko dira eh, Dalontziak aurten ere E dauntziak, zegoilauza da. Al que te va, te Eta grosos que txartel bat. Eta pintxorako, ba, pintxo baterako zer balgar, te daulterabartu. Ordan gustioni, ba, deki 6 € dando gauaz que no cuenta tanta de. Eta, eta ordan ba, ba ago baitare jaretzen da egiten ez egiten zen gutxena ese ze, ah hori da, hori beste berrikuntza edo hor bai. Eh, aurten, bueno, barremana de 100 kg sagardo ilokin, baudan antolatzeko ere, ba, Marka Marko Uztia eta bar eta bueno, gauz betzun artean azalduzan onjustu hau. Lehen sagardo botatzearen kontu. Eta nun bait, ari dira sahar bohileak eta hori ba, goiti botatze hori, ba, ba, ez dala horrela izan behar. Hori eh? Asturiaseko e, bat moda bat izan dela, handiko ekarritako oitura girela, eta hemen ba, beste eutura batzuk genituela eta hori ba, bait hori gelitu direla bastarroatean eta berrezkoatu behar dioan. Orduan, e, sagardua, orduan, beraz nola, bota behar den, ba, horita mar sentimetro ingudu, gomen e, delego kina esaten dute, eta alkaragudi guri bete-betean atu gintuzten, zein ka gukarte e, arteko txapelik eta geta genitu, eta orduan, ba, bueno, eskatuz egiten, ia hori aldatzeri bagen nun, eta denon artean, este oitura berriagia sartzeri bagen nun, eta barta, bueno, alaxe itzen genuen elkartekin eta denekin, eta ba baieskoa emangenieen, bozaituko inela ba guk ere, bueno, ba e, asmo hori edo bogo bazuten, ba guk launiko eginela hortan. Eta beraz, e, arratsaldeko ba leihaketa moduko hori e, bertan bera utziko du aurten eta hala ere egongo da opari bat edo egongo da leihaketa moduko bat eta izango da ba, postu bakoitzetik, postu postuetatik pasako da E, epaile, epaimai edo ezakit, nolagirazio lako e, lau edo bos e, pertsoman taletxo bat Eta azkenean, ba, bueno, sari emango diote, postu txukun e, nari Hor balore batzuk e, puntuan egon zatartuko dira Eta horren ondoren, ba, puntua ziogien daukanak edo tal, ba, izango bere saria Eta mm hori, -hmm. hanbertaan, ba, esango da, tabanatuko da Eta... Mm -hmm. Osondo, Osondo, buena taude na Joletako ba Gamosu Mardian, ezta. Mendakaria girre plaza baita ere, bueno, de la Arenala, aldamenean dagoena, Foro Plazan. Eta bueno, berriosoan es, bueno, centro oso. Bai, siempre plaza hartzen dugu Ardat edo egun mm -hmm. bezala goiz partean eta arratsaldean ba Gumardi gozoa. Mm -hmm. Aldebatetik e, bestiera. Mm -hmm. Eta bueno, eta bueno, aurten ere txala ere izango du, txala errea. Pintxoak eta bueno, oie barra barra ingenu didela ezakigu beste alde desdeura el diamango duen hortan gaude danak orei begira una asko aldatzen da ere ba igual ingenualde ona de kimba disfruta tu tienda gustu eraten da jan editel degu ba eta bueno o, hola <risa> ba son dojon esta que se va que ya hago na de son ba ba da ez daite eh aurten badugula aukera sagardo morbo bat eta diferentea eta zentsu horretan ba bueno hori guztia au albide du du telei ba, nieke eta era belean ba hobenan badago bueno, jende asko txingurri gezela lanean, hor ari dana, eta e, irunagertzen ez dana, baina egun ontarako orrailea buru belarri, ba guzti guzti dintza, ba, bueno, oi ba, euskerri eta animo, eta, eta bueno, jai poli bat izan dala, e, dela dela mantendu nahi duguna, eta hori eskintzen dugu karriak, ez ablako jaibat. O, ba, gombida pena egina dago Benetan jai ederra da Erun batean zagordogunen horretan egiten dena Ta, bueno, te espero dugu baita eh, ba. Egunak lagunduko du, seguro baiet Eta beti hurita negongo, ez da Buen ematen hartetu beharko du Bueno, bazkar gazko, gurekin hau tegatik Zorri atik, bale, ba, baina no, vale, Baina Eh, Espainiako kongresura jungo gea, Gaur, eh, bueno, hainbat eh, Kontu ez dira Tartean amarr ponentzien eh, Bueno, ba Orde bate batean goda, ponentzien Inguruan, eta bueno, hainbat kontu ere Landuko ditugu, ama iurko Bozemaleden, Xabier Mikel, erreko Kaixo, eguno, Xavier. Baina gona! Seguimu, hondo? Onda, hondo, hondo, txea, Madri en egile san. Baio. Ebi atzian, da hemen euskia, gara Bueno, hemen ebaioan, eh? Habeim? Habeim, hau gara. Aurra aguaz ordoan. Uite, bai bueno. <risa> <risa> <aurre agua zordonde. risa> ez. Uite, gaur, eh, Amar ponentzi, ez da bat Bai, eh, aurre kontuak orkestu eta ditu, bueno, Pepeko gobernoak eta no, Amar, eh, osoko emendak in, eh, no? uh -huh. eh, deia, nola, dienak eta bueno lenda bizi hasiko da goberno aurkezpena egiten eta gero ja arratsareko lauretan hasiko gara gainontzeko gure oso osokomendakina defendatzen. Uh -huh. Zuek aurkeztu duzue, duzuet Javier talde misto. Ba, ez, ez, ez, alderri bakoitzak, uh -huh. eh, guk eh maior bezela aurkeztu egu osokomendakina beste beste modu batera ez esin, bezala osokoa aurkeztu dugu bai. Uh -huh. Bueno, Javier, hortxe eh, polemika, eh, eskuntza eta osasunan inguruko murrizketa hoiekin, zagitamai maiur eh, talde bezala, zer eh, esango zenion eh, gobernuare? Bueno, eh, dena saku bereti dator, eh, e, aurrekontu hauek ere aurkezten dire helburu jakimatekin, eta hoiek nobat osagarrituta daude, murrizketa e, real decreto deitzen diren eh, e, diela lan esparruan edo ekonomikoan edo ondert fiskaletan, ezta. Azkenekoa izan da, Azkeneko da nobat esateko e, azken neurria, aipatu duzun hezkuntza eta kulturalekiko hartu naiben eh neurri hori, eta gi esan ba bueno leikan kritikatu dugun e, lerro berroere etne baina beharbaa eh punturik e, o sensible bai e, dela sangre sakequenata izan ere kure us usted eh bueno eh gobernuateek e, bat gobernatu behar duen e, estamentu batek e, ziurtatu beharra guxiko eh bermi oiekek direna e, bai zkuntzan eta bai, eh, xaber, e, baita ere, ez askenean, eh neurri horiek adierazten dutena da, ez daukala inolako eh eskurpolorik gobernu honek neurriak hartzeko eta e, Europatik eta aipatzen ez hartzen zaizkien neurriak e, bururaino eramateko apustu firmea dauкала ba sortzen diren kalteak sortuta ere. Uhum. Rekorten e, txanda, dio, Mariano Rajoik, baino horrein nikan e, soldata altuak mantentzen dira eta erritarrak, aizu. Zerti kan e, presidente hoi batek kobratu behar du horren or, beste eta nik horrein e, e, e, e, du behar dut aiz farmazian eguneko hiruno gehiada. O sea, ez da pixkat kontra esana, Xavier. Bai, e, guztia da kontraesan bat ez, e, orain arte, eh Sistema publikoa edo kudeatu den bezala egia da kritikoak, kritikoak izan behar degula, e, maila guztitan, eta, eta sartzen bazera alako alderaketak egitera, ba, ba, bueno, izu barrizko e, aldaketak e, edo aldeak, e, antzaman daitezke, eta justu ba hartzen ditu zen oienak ere hartuta berdin, zaipatu ez, desu bezala. E, Nere ustez kontua dena den, eta guke planteatzen dugu dirakorketa askozaz e, zabalagoa da, nola batxe gora otikan behiratutakoa, eta argi eta garbi e, adierazten e, adirazten nahi dugu, nola batxe neurri guzti hauek, ba ez dutela e, benetako arazoa heltzen, ez dutela benetako arazoa hori sortu, Duten nahi, e, duten nahi erantzuk izunik eskatzen, ez dala bilatu ere egiten, eta egiten e, hartu eta prez dauden e, hartzeko e, hartuko dituzten, eta hartzen nahi den neurri hauekin soli gaur egungo go, e, eredu sozioekonomikoa e, eusteko, konsolidatzeko eta orko e, Sistema daso neoliberala e, eusteko, baino ez dela, ez justu direnak e, egoera hau sortu diren berberak, ez sortu duten berberak. Uh -huh. Bueno, eh, aipatu duzu en eh, amaiur bezala eh, ba, osoko enmienda bat aurkeztu duzula, zer da gobernuari planteatuko dio zutena? Bueno, eh, Aipatu ditzu den e, leherrotikan, mm -hmm. e, argi eta garbi hauek ez dutela, aurrekontu hauek ez dutela inola zere egoera edo krisi ekonomikorik, ez krisi sozialik eta ez krisi instituzionalik e, e, nola ette soluzionatzen, ez diela erantzuten, ez? Eta alderantziz, ba, ondorioak orainikanez sakonago bihurtuko dituela, ez? E, Resesioa, atzerapegina e, gehiago ekarriko dutela eta langabezia ere areagotuko dutena, ez? Eta aldiz... E, egiten dutena da, eh bueno, e, arazoa sortu duten hoiek, eratzukizuna duten hoiek nola batxe konsolidatu edo e, tinkotu ez. Eta dena nola batxe gaur eredu sozioekonomikoa, biota neoliberalagoa den hau ez. Eta, eta direnak noski, e, horien helbura noski dila baka gaur reungo e, osistema E, bermatzea ez da horri eustia ez uhum. Bueno Xavier, eh, bi kontu aipatu nahi bitut eh, Polemika piztu duena azkineko asteotan eh, Lehenko asteetan eh, erregaren bosuanako bidaia dela medio eh, Entzun nituen bai. telebistan, eh, bueno, bai EAJ, bai PP, PSOE Baina, ara, amai non zeon Es es daigu, Amalurrek zer dion honen inguruan? Ta bueno, bide batez aprotxatu, nehu Javier. Bueno, osguena urte chamardao, bai, eska ez da ke ez, eh, argi dagoena da lehenik eta no, behin de dela gure RG, ta hori esan genuen bere garaian ere, naiz eta hemen marilla etorri eta gure lana hitera eta oskeuskara begira. Uh -huh. Baina gutxienez, eh bai, eh dela, ba, Errutatxearen e, funtzioa, nola bete herri baten gobernurako, ba, bueno, e, antzua dela eta inolako zentsurik gabekoa dela, ez? Eta eta soilik baliaduela lako eskandaloak eta eta ematekoa, ez? Eta argi dagoena da eh gobernua bera ere talka batean jarri duela, ba, bueno, koordinazio eta eta ezagutza eskasia dagoelako eh, etxe bat eta beste den artean, eta, bueno, egia goena da, republikanak garen dago, ez degu leinola zere eh, monarkia bate bat eh, gure herriaren eh, nogatxeko eredu, gobernu eredu batentzako eta eta, bueno, azalagarria izan dela guztia, no, ez dakite guzti guzti. Eta eh, Argentinako gare, bueno, hortxenez? bai orake karreko du, ez? Ekarreko du ari eta niguztarri luzea eta hori bai dela interesantea, ez? Movimendu hori bai zakite. Benetan e... aitzindarria dela ere esan genezake, ez? Behar bada ez da orrela, baina beintzat mundu mailan e... e... izanduen e... referentzialtasun datik esan gait esade gezak, ez? E... Argik guk baior identifikatzen garela, ez? E... Nolabait ikusten begulako herri batek bere Eh geroa, bere bilakaera eta bermatzeko e, eredu sozioekonomikoaz gain e, noski, batez ere ezrikus, sozioekonomiko hori oinarritu behar dela bakoitzak, e, arri bakoitzak dituen e, baliabideen, ustiapenean baliabide horiek nono batxe esku publikoetatik an eraman behar dela aurrera, eta ez justu kontrakoa ematen ari dena ez e, eta bueno, e, an iskan bile eta arrisku mundu mailako arrisku hori eta eh botere ekonomiko pribatuostiak guztiak negustetor eh zuti jarri bidela ikusi dutenean ba herri batek bere baliabideak botere publikoaren eskuetatik eraman berriela eta coiatu berriela erabaki duenean Bueno, Xabier, eh, inkesta baten inguruan aituko naiz, ezagite gara irakurtzeko astilla izan zenuna atzo, baina, bueno, inkesta privatu baten arabera dio eh, ama iurrek, eh, bueno, ba, eaeko hauteskundeak irabaziko lituzkela. Badakit inkestak direla eta hori indik gano dela, baina, bueno, eh, inkestari kaso eginda datu positiboa izango li, litzateke, ez da, Xabier? Bueno, eh nikoste gustiok eh gaela konsciente eta ez da gaurkoa datzkoa edo inkeste egin den egunekoa, ba, Euskal Herriko jendartea, ba, bueno, ari dela, ari dela eh, nola no la ez azaltzen, azaltzen ikuspegi eta parametro guztiz e, sozialak batetik eta abertzaleak bestetik diren hoiekin, ez? Eta batez ere identifikatzen dela e, jendertea benetako baloreak e, eta benetako egingizunetan dabilen hori, ez? Eta argi dagoena azken urte hauetan ahal eginetan eta aurrera begira itsindaritzan eta eta baikortasunez eta Euskal Herriaren etorkizuna nolabaiten E, bildu eta e, proiektu erreal eta egingarri batean bildu eta horrea egiteko e, proposamenez ari dena ba, ikuspegi e, ezkerreko eta eta burujabe independente batetik datorkiola es eta nikuzteet hori e, dela batez ere e, adierazten dutena datoiak es Baxiabier Miquel, erreko ndo ama iurko kongresoko boze malea, mil asker, gurean beste behin izate izan ondo eta hurrengor arte. Bara, asker gasko eta ustean abilbetizu ekin, batxizu eta nahi arte. Gero arte. Aimar, Jaizkibel konpainikoa kidea da aspalditik kan, ez? Borroka hau luze ezagutzen duzu. Baina, berez, ez, bueno, zer zentxazioak intzatu ez gaur? Gaur Gaur oso kontenator. Gaur oso kontenator, gauza asko hitu ospatzeko. Gaur emakunde saria jaso dute irungo alarde, alarde ezbaztertzadeak eta ondarriko jaizkibel konpainiak. Horrekin batera ondarri jaietan aurrekurtian San Pedro Kaletik pasiatzen desfilatzen utzi etziguten epailaren resoluzioa tera da gaur goizean gure aldekoa. Eta e, gaur harratxaldezatez egun egualdi ederronekin, ba, oso konpainia polita osatu dugu donostiko bulebarrean, eta bulebarretikan kursaleraino nio ba, oso maho jungera, ba, irueita marbat lagun edo joka, eta kristuan jende pilla inguruan ba, gu animatzen eta txalotzen. Eta bai ez, gaurko bueno, gaur remakundesaria eskaintzen zen esan bezala, baina hori lehenengo deialdia zegoen, ba desfile txiki bat egiteko bulebarretik kursalera bitarte, esan duzu bezala jende pilloa eta gero zazpitan, o, zazpitan sari banaketa izan, 7 sari banaketa izan hori da. Eh hone iristeko tamalet zien izan dut, nahi beste bertan gelditu, baino izan da hori, ba bulebarren elkartu gera, konpanya txiki bat dugu, dut. E, eh medio pillo zaizkigu. E, uste dut e, Emakunde sariak oianakesan aipatu dugun bezenalenotikan estuela inoi solako harrera mediatikorik gan edoki eta ba hori pa ba, jende harritupila bat zegoen Donostiko pulberrean abar sintzuk ginen kapelo horiz jantzitako heroi eta gero ba ara sartu gera jende pillebate torresegu laguntzera txalotzera, animatzera eta aretotxikia bete ta utzi dugu ordoan egun politikoei <laughs> Hortaz badira ere ba, bueno, emakume mende sariarekiko erdi kritikak e, entzun izan ditugu ez, ba, bueno, berez ez e, ekiko, Minola ere ez, bueno, Baino bai ba, emakundek azkeneko bere jarrera e, ondribiko alardearekiko jarrera. Ba, e, ibilbide aldaketarekin eta ez ba pixka bat, Ez aurpegi garbitzea, baina horrelako giroa izatea ere, bueno, da polemika sortzea pixkaat, baina bai, bai entzun izan dut horrelakoak. Entzun izan duzu, aipatu izan delako baina goiagotan. E, nik ez dut uste gaurko saria aurpegi garbitze bat izan denikan. Nik uste dut aski merezita dugula, inolako duerik gabe bai hirungo tontarbiko jende askok. Eta nik uste dut izan dela guretzako apoio handia, eskertzeko gauza bada, ezuk esan duzun bezala, e, irailan egintzuten lana edo egin apoioa etzen agian behar bestekoa izan. Ehori hon hartu badare bai, ba, agian instituziotatik kasu batzutan ez dituztele gauzak guk bezala ikusten eta egiten, Baino hon ikuste dut, sari honekin bai eman diotela buelta eta bai eman digutela rekonosimentu bat Iño la gabe, ba, Euskal Herri osoaren aurrean eta ikusi naiduen guztiaren aurrean, hor ba, gaudela eta hor jarraituko duguela. E... Aia ez bizkade tasaria hori aipatzen ba, genuen aurrekoan, ez? Ba igual visibilizaziorako ere beste pauso garrantzitsua da ere, ez? Ba, lehenoizmendu bat eta berba da ere hasiera hasiratik horregondien egondien gizon emakumeentzatez, ez? Azkenik horrelako Behin baina horretan eipatuketu dugu e, artean konpainian eta hori dena e, emakunde emakumen aldeko elkar, e, elkartea edo instituzioa izan ikan askotan zeinen motz gelitzen zizegun ondarri bian behintzat. Eta nik uste dut ba, gaurko zariarekin lan ahondi eginduan jende askori urteluzetan zehar lan ahondi eginduan jende askori ba, emantzaiola rekonotzimean hori. Eta egia esan, Ba, bueno, ba, Rekonosimendua jaso dugu emakundetik, ez irungo udaletxetik, ez ondarbiko udaletxetik jaso ez duguna, eta guk ba, beti gomeatuko ditugu. Zor ba, dezatela berriro alarde publikoa, gestionatu ezala udalak herriaren izenean, eta mundu guztiak partea ardezala nahi izan den badu. Ez duena nahi ez ezala parte hartu, eta nahi duen guztiak ba, parte partea dezala. Orduan, ba, kasu ontan emakunderen saria, eh, guretzako nuragarria da, eta, bueno, baluzatu nahi duguna, holako pausua eman balimadu erakunde batek, ba, beste erakundeek ere, ba, udaletxek gure kasuan, eman dezatela, eta egin dezatela bidea, guk festak beste guztiek bezala, bizi izan ditzagun. Egia da, ez dugula aipatu, akaso jende asko, eta beno, gatazka, hau oso ezaguna eta polemikoa izan da urte askotan, zehar tamalez, e, kasu gehienetan, ez? Ba, bueno, ba, Kasua koso bortitzak izan direlako eta ba, orain konpondu ez den gatazka bat jar, izaten jarraitzen duelako, baino, beno, aipatzarena irun eta ondarribian ospatzen diren jaietaz ari garela. ez Norbaitak asu ez, ez baldin badaki, eta beno, ba, alarde bat egiten da e, non orain urte arte gizonezkoak parte hartzen zuten soilik ofizialki, emakume batzuk ere aparte hartzen omen zuten, baino beno ba, aurrera pausua eman, eta emakume batzuk beuden e, desfilatzeko aldarria egin zuten, eta gaur arte, ba, ibilbide luzea, eta zaia zaia izan da kasu kasu askotan, eta beno ba, egia da, egun, ez dela horren, horren bortizki bizitzen, eta e, generazio berriak beste modu batean bizitzen dutela, baina bueno, jakin dezaten ere, ba, horrela bizia alba dute ere eta neska asko atera alba dira dela. Ba, gaur, goitz, ga, o, gaur or, kursalen egon di, jasotzen egon diren gizon eta emakumen borrokarengatik, ez? Ta indutan lan horregatik urte guzti hoetan zer. Horria da. Horria hmm. da. Gero, ez dakit, bueno, esan duzu korrika eta fresaka tragarri zan duzulean eraturtzeko, baina ez dakit emakundetik zein egitein duen, emakundaren izenean? Egi eh, esan, ez neiz askorik engelditzuri, orduan mm -hmm. ez dut aukererik izan, nahi bau baterako bilduko izote <laughs> informazioa eta karriko dizuet <laughs> okay. baina, okay. ez, bertakoa neiz gelditzu, gelditzu nahi zena baita ere ba, ez da geta ipatu da, neoz, Epaiketa atera dela gaurgo izan mm -hmm. ere bai e, iraian zehar ondarbiko konpainiak ezin izan zuen bere ibilbidea osatu, Barnesaiak eta ertzaintzak udatza udatzaingoarekin batera, erabaki zutelako arriskutssu izan zitkeela Hondarrebiko San Pedro Kaetik pasatzea. Eta epaiketak epaikien rezoluzioa izan da eztaggolako ez dagola ez inolako arrazoirik azkenengo lau urtetako inolako informeetan adierazten duenik, Jaizkibel kompainia San Pedro Kalitiki garotzea, inolako arrisurik dezakenik inorentzako. Eta guretzat hau jasotzea olako egun batean, bai, asan, uh, geitzen du <laughs> eguneko astora, astora menguztia dena, ba, bihurtzen daia ja oso konten, iasan, oso oso konten. Zeren gero jan, modu horrela pertsonalian pipa, eh? Badakit ez eztu onera ekarri, bainoen zuk urteak, urteak emak dituzu horra teratzen, zen, beno, hemen esan badirela jaizkibel konpainiako beste bi ikide <risa> <risa> bat atera dela kantinplora, eta bena zehondo pasaren urte hartan <risa> Bainoen, egia da zu, eh, ezakita asieratik gazte egia azkai. zinelako Ez, ez, benintzen horren gaztea Nik desfilatut bost urte nuen ezkero Ia hogei urte arte desfilatu nuen nire konpainia zenean eta momentu batean zen momentu jakin bat non, ezin nuen nire konpainian desfilatu, nire familiki de, eta lagunen inguruan zegoen presio horren gatik eta erabaki nuen bai jaizkibelera pasatzea eta jaizkibela jaizkibelera pasatzea ba, irunguan ere parte hartzea. Eta urte luzeak pasa dira, e, mugitu ezin izan ditugun urteak izan dira, e, biltzeko arazoak izan ditugun urteak izan dira, baina egia esan, pixkanaka, pixkanaka, konpainia oso maho osatzen ari gara, e, medik angutsera ondarbiko haundiena izango gara, martxa ondan, haundienetakoa bagera dagoeneko, beraz, egia esan oso giropolita, jende oso konten, jende oso gustora, Gero eta jende gazte gehiago, gero eta jende gazte ausart gehiago dauzkago bertan, eta gusta handia ematen du zeharro eta ze beldur gutxirekin aldarrikatzen duten Jaizkibel konpainiako partaide direla. Eta zeinen arro bizi duten urte guztian zehar. Eta horrek poza handia ematen duzuka aiipatu zuzen bezala aspaldian azken hamangost urte eta horrebeela la egiten gizon emakume hoien lanaren fruitua, Disfrutatu ezak egunako gure ondoan desfilatzen duen bertxana horretan. Mm. Eta egia san oso partiko, oso oza, poza ondien batean du beharroan. Zer sí, ondo, zer sí, ondo. Jue, ez? Horrelat. Baina horrelat. Berri fresko-freskoa da karrita, eh? Arrola emuzti baki nore indiko orputzean. Hori bai. Jotajo harit jugera, eta pirila batean Jotajo kaletikan ola misiko aldila da, iruntuntorbitikan kanporare bai, niretzako, tope! <risa> Zaren gero esan behar da, jendea, oza, sea, maite duela egun hori, eta egon albada jotzen gaueko amabia karte. Ah, bai. ah, e eta gehiago bai. Eta gehiago ere bai. Hore da, oian anglena ipatuzuna, eh? Zarendi buruan gelitzuzen zula bestia horrengo guneetan ere. Beno, ba, Aymar, mi esker, berriak horrela, horren bueno, fresko etortza gatik, donostitik tita etortza gatik guri berri emateko. Gendarekin hasiko eh, gara elkarrezketa ekentzun ondotik eh, Bueno, askar askar esango dugu, eh, oi eh, gaur herrira eh, Ekimenaren e, aurkezpena izango dela, Zazbiterria Manueleko nahautal liburutegian herritarrei agertzeko deia egin diete. Orain arte, hainbat bilera egin dituzte oihartzungo erabiltuneko kideek. Gaur berriz aurkezpen publikoa eginen dute. Ez da ohiko bilera bat izango, eta herritarrei bilgunen nondik norakoak eta funtzionamendua azalduko dizkite. dizkete. gain, datoren maiatzaren 19an egingo den plazara Ekimen Nazionalerako deia ere zabalduko dute. Nazio deialdia da, baino hiri eta herri bakoitzak ko placetan eginga dute bertako bizilagunek, plaza bete kartzeak urzutzeko lehenmakpeean Best alde ba, enkartadaak ditugu Ebat herrietan e, biharrepreso eta ihelaren aldeko ko azken Odeko enkartara da izango da A Aprilaren hamazzpian presoen azioteko eguna izan zela eta Australia honetan askap lagunak izango dira protagonista Ora daetan. Bestalde, eh, ba, aldeko azken hostirala Hendaian, 6 trietan autokarabanaz, 7 trietan El pausun eta onotik trikipoteo, eta konzertuak Armatiro Punk eta askatu taldeek afaltzeko parada egongo da. Eta oihartzunen Inkarteldaren ordez e, erronka. Ba parrikotean banatutako soka eramateko dela egin dute eta ez dutenek tabernetan eskuratu dezakete. Aurera goere, haimat ere haimat konture baditzugu, izan ere austiralean baitare billar e, saietan antzerkia kulturgunean e, Magi de Jong Euskalde konpainiak alabatxo kerida hija lana eskeniko du. Eta bihar trintxerpeko mogambon Htaren aurkako borroka laguntzeko kontzertua Gaueko betzetetik aurrea ekilibristak Hau au, au, olaxeten den geklank e, saioa Bost euro izango dira Besta aldere amaiketan Antzerkia egongo da aurretako gaztetxian Noventa semanaz imedia Larumatean etzi Azpilinak hogeita sortzi zagardo egunaren Hogeita laugarren edizioa izango da E, Leharu mata honetan, haimat e, Sagardoren daztatzea Sagarre bilketen e, eta aintzinako Sagardotekitzaren erakustaldiare izango da Horretako Gamontzumardian Lehen dakari agirren eta foru plazan Goizeko Beazetatik gaueko 9 etara. Bestalde, eh ba Chingo y Paradise en Naiako Merkato Zarrean, 7 herietan, Ricky e, Liberty, Soncom en Ras Miguel eta Tafari, Chingo eta Roxban eta Sound System Equal Brothers, Duna Club eta Watch Attack. Gero ere, Lanumatean, e, Trinchespeko Mogambo aretoan 9 etatan konzertua Motociclón eta Porko, brabo. Igandean, eh, Samarko eguna, izango dau da daudar erromeia, Samarkora, eta on, ondoko egitaragua izango da amaretan, irugarren erromeria martxa, Samarko zea, Xempelar plazatik abiatuta. Amartari erran krosa, amabiteretatik, ordubiteretara, aurreta gurasoek parte hartzeko Euskal Olimpia dak. Leuretetik, bosetara, bazkal osteko kantuak, Iñaki Labakarekin, bosetan, txokolatada, aurrentzateta, seietan, zesateken kontzertuan. E, Bestaldere bai, igandian, aprileak hogeita behatzi Wet's Rye konzertu ikuskizuna, lakasita gaztetxean sortzietan kakaoetetaldeak Wet's Rye konzertu ikuskizuna eskainiko duetan. Azkenik, e, egun hauetan, onjarbiko amargaren nazioarteko gitarra jaialdia ari da ospatzen itxasetxeak kulturzentruan, aprileak hogeita zazpiz eitarietan Maurizio Difulbio, hogeita sortzietan Eltango Bikotea eta hogeita marra sortzietan Tom Karstens. txeta, oihartzun eta zintzilik irratiek aurkezturik <totipos> Ayako harrika da. Ostegunero 8 aurrera antseta eta oihartzun irratian eta ostiraletan bederatzietatik etatik aurrera zintzilik irratian. Haiako rika da. Ba hae izan da guztia gaurko, saiako rika da saiori dagokion ez datorren oste Itzuliko gara daguneko ba oihartzun irratiak testigua ba beste irrati bati emango dio eskerrik asko benetan hor izategatik eta oihartzun irratian esaten dugun bezala ondo pasa eta hoetakon bai urrengo astearte